Батько відказувався рішучо. У нас, як знаєте, не купували голосів за дрова, за дровий випас, худоби, за право риболовлі і так далі. Того батькові не забули, чекали тільки нагоди, щоб відплатити йому за це. Нагода навинулася на похоронах одного достойника в столиці, на котрій мусів приїхати також покійний мій батько, бо це був наш свояк. Постановлено не подати йому руки, коли він увійде до зали, в котрій зібралася уся аристократія, щоб заявити своє співчуття вдові і дітям покійника. Але батько довідався про цей намір, і коли увійшов до зали, вклонився тільки направо і наліво, але до нікого не підходив, і в той спосіб оминував фронт. «Вічна пам'ять праведному покійникові», – сказав декан, встаючи з місця і звертаючись до дверей, що веде доробітні покійного графа. «Пані графиня, дозволять мені за два-три тижні відправити службу Божу за душу графа в своїй домашній каплиці?» «Ключу від каплиці до вашого приказу, отче. Господарюйте, як у своїй церкві. Я певна, що ваша молитва буде батькові моєму люба». Декан не знав, що відповісти, і всі троє мовчали хвилину не попадаючи на перехід до іншої теми. Панна Марія то паленіла, то блідла, поважний тон розмови графині зі священником настроював і її поважно зневолював до порахунків із собою. Тітка така добра, а як вона відплачує їй за це? Пише тайні листи, невже ж не краще щиро поговорити з нею, признатися, що любить Хмельницького і дрижить за його життя. Ні-ні, того вона не зробить, це переходить її слабі сили. Колись перша мусить вияснитися між нею, а ним – Хмелинським. Може, це звичайна чемність з його боку? Звичайна вічливість для братаниці графинів, котрої він офіціалістом. Марія аж горіла з цікавості, чиї записка дійшла до рук адресата, і що він відповів, а тут треба сидіти, бо декан прийшов відвідати її як видужанку. Щодо здоров'я вертає Її думки перервав отець декан Панна Марія, славити Бога, приходять до здоров'я Прошу прийняти від мене і від моїх бажання скорого і повного одужання Дякую отцю деканові, поручаю себе його молитвам Що ж на приходстві свічувати? Як має ця пані добродійка, як пані молодій панове? Спасибі, у нас тепер тихо «Молоді ж роз'їхалися до шкіл, тільки старша донька розважає нас, але й вона дуже зайнята. Вишиває, шиє всяку всячину, бо літом сподіваємося весілля в нашій хаті. «Всього найкращого будучому подружжю», – сказала графиня, подаючи гостеві руку. «Щиро тішуся, що до ваших порогів наближається веселий гість іменей. Для нас, старих, це бажана хвилина». Символ безсмертності людського роду Знаєте, очі, мені дуже подобається, що ваші чи доми так тісно зв'язані з життям народу Священник вінчає своїх парухіян і веде до аналоя також своїх власних дітей Він біля престола слуга Божий, а в хаті такий самий чоловік, як його вірні Не потребує кривити душею, не потребує вбивати в собі вроджених людських почувань Не потребує бути облудником Так, графіне наш обряд гарний, і коли священик гідно і достойно сповняє своє завдання, він може вважати себе щасливим, як мало хто. Ваше священство сповнило велику культурну місію, воно має історичні заслуги. Котрих люди ніяк не хочуть признавати, признання в нас самих і в добрих наслідках нашої праці графини. Панна Марія сиділа як на шпильках. Вона хотіла встати, сказати, що їй зле, і піти до своїх покоїв, щоб довідатися, що сталося з її запискою, але не хотіла тривожити графиню. Це було б негарно з її боку. «Підемо на гору», – сказала графиня. «Отець декан, з'їдять під вечірок з нами, добре?» «Як графиня прикажуть?» «Я прошу. Мабуть, і доктор уже приїхав?» Він між четвертою і з п'ятою буває в нас, бо тепер темніє скоро. Подзвонили, прийшов Антоні. Чи вже світиться в малій їдальні? Так, ясна пані. А тепло там? Тепло. І під вечірок готовий. Просимо. Всі троє через більярдову залу вийшли до виходових хромів. При сходах на перший поверх стояв різблений лицар і в руці тримав великий свічник, в котрім горіло кілька свічок. Шолом, меч, грізний лицарський погляд очей.